«Бути з таким чоловіком – мрія будь-якої жінки. Я могла б стати вашою наложницею. Я би вдавала, що закохана у вас. Або ми просто мали б секс. Потім ви переписали б на мене квартиру, машину і рахунок. Ви зробили б так, правда? Клянусь, лиш би ти була зі мною ці дні. Ну, ви готові на все». «Лиш би не бачити, ким я є насправді».